Sfinți, arherei, preacuvioși părinți, iubiți credincioși și fraților creștini. Iată, astăzi, sărbătorim pe Sfântul și Mare unul din marii părinți ai Bisericii care au fost povățuitori ai monachilor. Însă, din dintotdeauna, Biserica Ortodoxă a fost lovită din toate direcțiile de deșmanii ei. A fost prigonită nu atât de împărații păgâni, cât de mai mult de împărații eretici. Deci, până la Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost prigonită de către păgâni. De la Sfântul Constantin cel Mare, dar mai bine începând de la Constanțiu, care a fost feciorul lui, 335, care a trecut la Arianist, biserica a început să sufere. Dar au fost bărbați aleși ai bisericii, patriarhii din credincioși, care au păstrat credința conștiințelică cu jertfă. A urmat după aceasta Doi-trei împărați credincioși, Dar a venit Valent, care a fost tot arian, și după Valent a venit Iulian Parabatul care s-a lepădat de Hristos, fiind botezat înainte, și a început prigoana contra creștinismului să readucă din nou, din nou închinarea la idei. După dânsul a venit tot din sânge împărătesc, a venit pentru că Dumnezeu numai după trei ani din părâții l-a trimis. Unde era locul lui în munca cea veșnică, pentru fără de legea care a făcut-o și pentru făgânătatea lui. Pentru că spune că el a luat obicei creștine să se boteze, s-a botezat în sânge de junică. Și spune că în momentul când a ieșit din sânge, Toată cămașa lui s-a făcut numai cruci, spre mostrarea lepădării de credință și de Hristos. Și pentru asta Sfântul Basirii cel Mare spune în viața lui, să spune, pentru că a început și amenințările contra Sfântului. Deci după ce mă voi întoarce duritor de la război contra Perselor după asta mă voi războna împotriva ta și voi arde cetatea ta cu foc și pe tine te voi ucide. Și atunci s-a rugat Sfântul Vasiliu Dumnezeu și cu ceilalți sfinți prin pustietăți, s-a rugat Lui Dumnezeu să izbăvească de acest tiran nou care a apărut în Biserica Lui Dumnezeu și în lume. Și în felul acesta, iubiți datorită rugăciunii creștinilor și sfinților, a trimis Dumnezeu pe Sfântul Mercurii, deci totdeauna să vedeți că aici este iconul sumic, mic al și Domnului. Unde este icoana Maicii Domnul Mare și în spate este Sfântul Mărcinic Gheorghe sau Sfântul Mercurie, locul din Sfințe Mărcinice. A dispărut icoana Sfântul Mărcinic Mercurie cu tot cu suriță. S-a întors după un moment cu surița plină de sânge. Și în acel moment a fost lovit Iulian Parabatu de o săgeată neștiută de nimeni, deci de sulița Sfântului Mercurie și a, a murit pe timpul de luptă. După aceasta a venit Grațian pe timpul când s-a născut Sfântul Iptimii. 367. La 381-379 a venit împăratul Teodosul cel Mare care a decretat religia creștină în religii de stat. Sfântul Constantin cel Mare a dat voie și libertate creștinilor. S-a făcut creștin, dar n-a putut să declare religia creștină religii din stat. Însă, de bea, după aproape 100 de ani, Sfântul Teodosul cel Mare, împăratul, a decretat religia creștină religii de stat. Și sigur că atunci a fost biserica a luat libertatea de plină. Dar cum spuneam la început, n-a încecat să fie luptate de eretici. Pentru asta Sfântul Timi s-a născut pe timpul lui Grațian, a trăit, deși el s-a născut în Miletina. Miletina este o cetate unde eu din Darul Dumnezeu am fost acolo cu mitropolitul Ciprian, preasfințitul Ambrozii, preasfințitul Demosten și Dumnezeu să ne ierte cu preasfințitul Pahomi. Am fost împreună în această cetate unde s-a născut Sfântul Timi. Atunci era sub Armenia, acum este, sigur, este sub uh, conducerea grecilor, cetate grecească. De ce insulul grecească? Unde toate insulele acestea au mitropolit și avea șatul. Să părinții lui îl chema Pavel și Dionisia pe mama lui. Dar mama era asta, pe rugat la Biserica Sfântului Poliect, să le dea copil și s-a rugat lui Dumnezeu și a primit în stăințare de sus că vor naște fiu cu numele veseliei. Deci, numele de timp, înseamnă veselie. S-ar putea să-i veselească cumva, zică că noi, mă, părintele Timii, să De deci, ce acest spun, De ce spune istoricul? S-a numit cu numele veseliei pentru că avea să vestelească Biserica prin viața lui. Prin credința lui cea dreaptă, prin faptele lui cele minunate, prin apărarea dreptei credinței. Deci a luat parte sau a fost prezentă, era în viață, nu a fost prezent la sinod, dar a fost prezentă la sinodul 2 ecumenic de la 381, la sinodul al 3 la 331, și la sinodul 4, de la Halkidon 451. Și a apărat dreapta credință, deci la acest sinod de la 300, de la 451, a apărut în Biserica Ierusalimului unul Teodostei care a fost un ucenic de-a lui, dar care s-a dat cu Dioscor, fostul patriarh al Alexandriei, care nu recunoștea Mântuitorul celui două firi, omenească și dumnezească. Această erezii s-a născut din erezea lui Nestorii, care el spunea că Mântuitorul este mai cu o, fir, cu o singură firă, firea cea dumnezeiască, care a îndițit pe cea omenească, care era un lucru fără de lege și păgănesc. Deci Mântuitorul s-a întrupat luând firea omenească și cu firea omenească a pătimit, pentru că Dumnezeu este fără patimă. Fiind eu mai tânăr, fiind deacond la slătoara, la mănăstirea a venit un arhimandrit armean cu o delegație de-a lui și am servit la masă și, printre altele, l-am întrebat. Zic, Părintei Arhimandrit, dacă armenii care sunt monofiziți, care cred într-o singură firie, nu recunosc cele două firi omenească și Dumnezească în Mântuitorul, cu ce a pătimit Mântuitorul? Că el a pătimit pe crucei dacă n-a avut fire omenească. Și a spus că recunoaștem cu adevărat cele două fire ale Mântuitorului, dar noi nu putem să recunoaștem acum juridic. Nu putem recunoaște pentru că poporul este învățat în felul ăsta și atunci nu ne primește în biserică. spune cum de ne-ați învățată cu 1700 de ani în felul ăsta și acum ne a învățat altfel. Și printr-asta, zice, nu putem să schimbăm, dar totuși credem. Acum a trăirea am fost în Egipt, la mănăstirea Sfântului Macarie cel Mare, care i s-a prăznuit el. Și acolo un preot, și la Sfânt Antonea a fost, bineînțeles, la Sfântul și cel Mare, și acolo un preot ne-a descris cum ar fi o structură, în care demonstra cele două fire ale Mântuitorului. Însă era Mănăstirii copt, care copt înseamnă rut. Deci nu recunoștea pe Sinodul 4 de E Chidon, Dar cu toate acestea ne-a demonstrat, noi, știa că suntem ortodoxi, ne-a demonstrat cele două fire ale Mântuitorului din această culturi care era încatapitească. Deci iată că ei recunosc într-un câtva dar nu vor să recunoască, să-i actele sinodului sau să-i sinodul Actele sinodului patru recumeni. Și pentru asta Sfântul victime a avut parte de turburări, sau au avut parte din necazuri, cum avem, poate am avut și noi, să, nu să știi dacă nu vom avea să de aici înainte. Dar noi mulțumim Lui Dumnezeu pentru pacea și pentru libertatea mare care ne-a dat-o Dumnezeu până acum. Deci luând Teodos, la Patriarhiei Rostalimului, cu picle și cu bani și cu alte lucruri, cum să fac toate treburile și astăzi, a început frigoana contra celor care nu vroia să treacă împreună cu el. Și în Palestina erau foarte multe mănăstiri. De Sfântul Iptime a făcut mănăstirea lui Mare care a ajuns la 10.000 călugări între Ierusalim și Ericon. că am fost acolo, vă spun ca cel care am văzut de la marea mănăstire a Sfântului Iptime și a Sfântului Teoptist pentru că era mănăstirea împărțită în două. Tineirețul era separat unde era stare Sfântul Teoptist iar mănăstirea Mare trecea după o oarecare vârstă și când erau desăvârșiți sau când după ce se făceau călugări, treceau în mănăstirea Mare a Sfântului Tini. Deci, de la 10.000 de călugări biscuiți, niciodată astăzi nu mai este nici nu este în maruină. Se vede de la distanță cum cubord cu, cu din Ierusalim spre Ericon, în dreapta, acolo ne-a făcut mănăstirea unde spune și viața lui, a făcut un lung rău, dar sunt cam. 11 km de la Ierifon până acolo și 20 sau 19 km de la Ierusalim până la Mănăstirea Sfântului Timi, care a fost acum. Dar a fost contemporan și cu Sfântul Teodos, cel mai începătorul vieții de obste. care Mănăstirea Sfântului Teodosiei este aproape de Ierusalim și aproape și de Betleem, deci între Ierusalim și Betleem. Și a fost unul din prietenii sau... Colegii de-a Sfântului Timi, Sfântul să și în Vieții de obicei. Și pentru asta, iubiți credincioși, acești mari Sfinți <coughs> au dus viață frumoasă, au dus viață pustnicească. Le să nu numai că s-a lepădat de lume, s-a dus în pustietate. Dar a avut și acea mare râvnă și putere să înfrunte în față pe diavolul dar și pe slugile lui, care erau acei necredincioși, arieni și ceilalți deoscoriene și nestorienii care au fost pe timpul lui, acei eretici care au înșelat atâta lume sau au mers după dânsii. Deci nestorii, fiindcă a fost cateleciști și trimis în Armenia undeva în exil, acolo s a propovăduit credința lui și de asta Armenia este monofizită datorită acelui patriar care a fost izgonit în acele părți. Deci acolo s-a vărsat veninul, contra Maicii Domnului. În primul rând, asta era, era contra Maicii Domnului. <coughs> și spun Sfântul Iptimii s-au ostenit, ostenit și pentru el, dar s-au ostenit și pentru alții ca să se mântuiască. Pentru asta s-au adunat la dânsul atâta popor. Au venit și saracinii, a venit și din Persia, a venit și din alte părți ale lumii păgânii care s-au vindecat de la dânsul prin rugăciunile lui, rugându-se lui Dumnezeu și prin minunile pe care le-a făcut, acei păgâni s-au întors la credință și apodizat ei Timi. Deci a făcut acele lucruri Dumnezeu care e clar, cum spune rugăciunea, să fie plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Deci a făcut lucruri frumoase și pentru dânsul personal, dar a făcut și pentru folosul poporului. S-a luptat cu vrăjmașii cei nevăzuti, s-a luptat și cu cei văzuti, pentru că acel patriarh Teodos i-a trimis la dânsul delegații delegație din ufoșii lui ucenici. I-a trimis la dânsul să se împărtășească cu dânsul. <coughs> și a spus, deci eu n-am citit actele sinodului. Dar știu că drept credincioșii așa mărturisesc. S-a început din Sfintele Scripturi și a adus dovezi că Mântuitorul este acela care s-a întrupat și a luat firea omenească asuprața, și firea omenească a jertit pentru mântuirea noastră pe Sfânta Crucii. Deci iată o la unui sfânt a unui bărbat care s-a jertfit înaintea lui Dumnezeu cu viața, cu cuvântul și dacă era nevoie, să a sângere pentru dreapta credinței. Pentru asta, iubiți credințor și noi. Să nu, să nu ne așteptăm numai la lucruri bune, numai la osfățuri, numai la libertate, numai la alte lucruri care lui Dumnezeu nu-i plac. Vedeți dumneavoastră datorită dorinții din bogățirii sau de un trai mai bun? Câtă lume nu s-a stricat la noi în țară? Vorbim de oamenii noștri chiar, nu vorbim de alții. Vorbim de oamenii care au fost cu credințe de plină, care au fost cu frica lui Dumnezeu, care s-au mărturisit la preoții noștri, s-au împărtășit, s-au dus în Italia, s-au dus în Spania, s-au dus în Anglia, s-au despărțit de femeie, a lăsat copii, acasă, s-au despărțit și de copii, s-au dus mamelii, s-au dus au lăsat copiii de izberiște. Să dau o în ziare și la televizor, fel de fel din cântări, dumneavoastră, le cunoașteți și le știți. De ce vii fiți Din dorință de a trăi mai bine. De ce credeți că vin bătăile lui Dumnezeu asupra lumii? De ce credeți că vin inundațiile? Vin gerurile cele mari. Acum s-a anunțat că a nins la Ierusalim. A nins prima dată în 2000, din, până în 2000 nu de 60 de ani. Anis acum în 2000, a mai nins încă o dată din 2000 până până acum, dar acum s-au blocat toate drumurile. Să spunem că în Haifa, unde este portul la Mediterana, era zăpată de jumate de metru. A anins în Iordania și în Siria. Unii nu ninge niciodată. Deci iată semnile păgânătății oamenilor, a necredinții. De ce credeți dumneavoastră că a părăsit Dumnezeu uh, Constantinopolul, Marea Biserica Sfintei Sofia, care înseamnă înselepciunea lui Dumnezeu? De ce a părăsit-o? Pentru necredința creștinilor de atunci. Pentru că Sfântul Ghenadie și al Sfinți, care era în acel timp și care a fost primul patriar după căderea Constantinopolului, a, a auzit de la Dumnezeu acel glas spunând, De să mă bajocorească fiii mei mai bine dau biserica păgânilor. Păgânii nu mă cunosc și dacă mă supără, nu mă supără atât de mult decât fiii mei care sunt botezați, sunt fiul Dumnezeu și fiii Împărății Cerurilor. Pentru asta a văzut unul din cuvioșii din pustietate, Biserica Sfintei Sofia, cu pola mare deschizându se a ieșit un foc mare, s-au deschis cerurile, a primit acea văpaie de foc, s-a închis și a auzit un glas. Din momentul acesta, Biserica se va da în mâinile păgânilor. De ce a trebuit fredincioși? Pentru ce? Pentru necredința creștinilor. A uitat de Biserică, a uitat de post, au uitat de rugăciune, au uitat de toate cele creștinesc. Pentru ce credeți? Pentru traiul bun și pentru libertatea mare pe care o au avut-o atunci. Pentru că eram părăția creștină. Era perioade perioadă când au fost ieretici, însă au fost perioade de 3-400 de ani când erau numai ortodoxii, care nu erau deranjați. Și libertatea asta mare și bunul trai i-a adus la necredință sau la anul face cei care se cuvânt creștinilor. Pentru asta ai fiți și noi să avem grijă. Să nu credem dacă acum suntem libere, am avut și avem libertate, putem să trăim, să ne distrăm, să ne distrugem familia, să lăsăm toate în grija altora. Lăsăm copii în grija bunicilor, lăsăm în grija vecinilor, dacă nu ai tu milă de copilul tău, cum să aibă milă străină? Și pentru asta, să știți, nu este lucru ușor, nici pentru biserica noastră, nici pentru țara noastră nu este ușor. Vedeți libertatea ce ne-a adus? Ne-a adus distrugerea familiei și a copiilor noștri. Și copiii care se duc în străinătate tinerii, fac aceleași lucruri. Părinții greșesc în felul lor, copiii în felul lor. Și în felul acesta ne îndepărtăm încet, încet, cum s-a întâmplat acum în Occident. Franța deja este declarată atei. Germania nu-i declarată atei, dar nu este nicio credință. Nimeni nu se dovedește nici la biserică, la nimic absolut. Nu mai vorbim de Olanda, din celelalte țări nordice care sunt, putem spune, chiar păgâni. Pentru, asta, pentru tot la fel, pentru libertate și pentru traiul cel bun. Pentru ce s-a scufundat Sodoma și Gomora? Pentru traiul bun care l aveau. S-au dat în perversități și din acele locuri, din acele fapte, a venit de sus mânia lui Dumnezeu și a scufundat toată cetatea. Ca să strice păcatul sau să afunde păcatul cu apă și să se cu foc și cu piatră cucioasă. Dintr-astea din avem grijă și noi, să ne facem datoria creștinească, la biserică să venim, în posturi să ne mărturisim, dacă am greșit, ne putem mărturise și în uh, cășlezi, în de dulci. Nu este oprit niciodată să ne Să facem acele lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom birui, cum a berit și Sfântul Iftime cel Mare pe toți ereticii, și-a ajuns la dâns bătrâneze, bătrâneze, când s-a bucurat de toate ostenirile pe care le-a făcut s a răstat ucenici mulți în urma Lui. Dar vedeți, cu timpul, cum am spus, au dispărut și ucenicii Lui. Țara s-a făcut musulmană, sunt pentru că este Ierusalim, acolo încă sunt creștini, dar în marea parte, toți musulmani sunt. Pentru asta, cum vorbeam cu preasemțitul Flavian, nici la noi tinerete în mănăsterii nu mai vine, nici la slătoara, nici la mănăstirii din mai, nici la de lungă. Tot tineretul s-au dus după viață bună, s-au dus după trai, s-au dus în Occident, s-au dus în alte părți ale Și Pentru asta, sigur că urmează și la noi o perioadă de, de răceană, sau este deja, astea nu sunt semne bune pentru biserică, pentru întreaga biserică și întreaga țară noastră. Și în general pentru Ortodoxie. În Grecia, pentru că noi am fost în fiecare an la cramă Sfintrul chibrean și Ostina, la ziua Microporidului Și în Grecia, pentru că au intrat în Uniunea Europeană de 20 ceva de ani și acolo credința a dispărut aproape. Sunt creștini ortodoxi în 98% dar practicanți sunt puțin. Pentru asta noi nu trebuie să, să ne îndepărtăm. Trebuie să primim libertatea ca pe un dar de sus de la Dumnezeu. Și în felul acesta putem ca șesfântul timi să iubiruim și pe diavolul nevăzut și pe cei văzuți care luptă contra adevărul și contra bisericii. Pentru asta, este ți să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să prăzdim această zi a Sfântului preacofiostului Iftimii cel Mare, care a fost mare suitor, și povățuitor de obștii, având atâta mare decât lucruri sub conducerea lui și sub povățuirea lui și pentru că Părintele Iftimii Starii și Mănăstirii din București ei foarte numele Sfântului Iftimii, îi doresc să aibă viața lui, dar noi să-l onorăm cu un mic polifroniu, să-i spunem Dă-i, Doamne, zile îndelungate, viață frumoasă și să trăiască într-un mulți ani.